Onu ziyana salallar Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? Həm də əzəmətli bir gündə O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar Xeyr, həqiqətən günahkarların kitabı siccindədir Sən hardan biləsən ki, siccin nədir? O, yazılı bir kitabdır. O gün haqqı yalan hesab edenlerin vay halına. O kəslərin ki, haqqı hesab gününü yalan hesab edirlər. Amma bunu həddini aşan günahkardan başqa heç kəs yalan hesab etməz. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir deyir. Xeyr! onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək, sonra onlar cəhənnəmə girəcəklər və onlara deyiləcək. Budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm. Xeyr, həqiqətən itayətkarların kitabı illiyyundadır. Sən hardan biləsən ki, illiyyun nədir? O, elə bir yazlı kitabdır ki, onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər. Həqiqətən itayətkarlar nemətlər içində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən. Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcək. Onun möhürü müşkdür. Göy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. Onun qatışığı isə Təsnim bulağındandır. O Təsnim elə bir bulaqdı ki, ondan Allah'a yaxın olanlar içəllər. Doğrudan da günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. Onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş göz edirdilər öz ailələrinin yanına fərəhlə qaydırdılar. Möminləri gördükdə isə deyirdilər, həqiqətən bunlar azmışlardı. Halbuki bu günahkarlar onlara gözəççi qoyulmamışdılar. Bugün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taqlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Kafirlər törətdiklərinin cəzasını mı?